Banca Transilvania îți prezintă România în direct Cu Moise Guran La Europa FM Să fi trecut vreo 2-3 ani de când v-am atras atenția Că nimeni nu știe exact ce se întâmplă în mod real în România Cu alocațiile copiilor Și în ce măsură acestea finanțează alcoolismul părinților Unii mi-au zis atunci că sunt fascist. N-am comentat foarte mult această chestiune. Între timp, deși primul ministru ne anunță că economia a creat în ultimul an peste 100.000 de slujbe noi, Cotidianul Adevărul Public un reportaj făcut la culesul viilor în județul Buzău, mai exact în zona viticolă Pietroasele. Am aflat de acest reportaj de la colegul Petreanu, care a comentat în deșteptarea despre realitățile pietroase ale țării noastre, dar vă recomand tuturor să citiți și comentariul publicat de Vlad pe blogul personal petreanu.ro, să-l citiți integral, pentru că e foarte interesant. Pe scurt, situația e cam așa. Deși stațiunea Viti vinicolă din Pietroasele a căutat să angajeze viticultori sau cu legători, mai bine zis, de struguri prin împrejurim, oferind 100 de lei plus 3 mese pe zi, nu a găsit. Adică a găsit, dar... Prin Ardeal, prin Moldova, nu în zona respectivă unde sunt, vă confirm și eu că am făcut reportaje în acest sens la abuză, foarte mulți asistați social. Meritul lui Petreanu, în completarea reportajului din adevărul, este că a se foarte corect dilema asistatului social, care nu fiind mod necesar și universal leneș, dar dacă muncește și trece de pragul de câștig de la care începe socialul, pierde socialul. Dacă mărim pragul respectiv, asta nu e foarte bine, că deja pragul ăla concurează cu salariul minim pe economie. Ca să-l citesc pe Ciolo și alaltei din Parlament, nu vrem ca oamenii să aleagă greu între social și un serviciu, nu? Dar uite, cum e cazul ăsta de la Petroasele? Dar cum sunt de fapt mai toate slujbele de agricultură din țara noastră? Nu? Vorbim de locuri de muncă temporare, de zile, care și dacă ar vrea să muncească, n-au nicio garanție că după ce se ternă culesul viilor, îi mai angajează cineva pe undeva. Suntem într-o capcană pe care tot colegul Petreanu a formulat-o cel mai bine și acum o să vă citesc puțin de pe blogul lui. Zice așa. Ajutorul antisărăcie dat de stat ajunge să țină oamenii în sărăcie. Sistemul este atât de prost conceput încât nu poate fi o întâmplare. Singurii care câștigă din ajutoarele sociale sunt micii mafios politici locali și partidele lor antinaționale care adună milioane de voturi ale acestui electorat pe care îl mențin cu cinism și cruzime de decenii întregi în captivitatea sărăciei. Da, ok, cam așa zic și eu, dar hai să. Hai să nu dăm vina numai pe politicieni. Căci. Noi, societatea românească, ne complacem până la urmă de ani buni, nu chiar de decenii. Să vă spun că e din 2002 povestea asta cu socialul. A fost inventată de Adrian Astase. Noi toți ne complacem în această situație. E atât de simplu. Soluția pe care ne-au prea mulți curaj să o susțină sau măcar să o dezbată acum în campania electorală, că pierd voturi, este de înlocuire ajutoarelor sociale cu alimente, cu haine, cu rechizite, cu Tichete valorice cu absolut orice mai puțin cu bani, orice altceva decât bani. Adică să obții bani doar dacă te, te angajezi undeva. Um, aș vrea să vă mai spun o chestiune ca să vedem până unde merge curajul. Vedeți, v venitul revenitul ăsta minim garantat, depinde și de numărul copiilor din fiecare familie. Oarecum firesc. Uh, cum însă unele familii au foarte mulți copii, ajung să-și dubleze sau chiar să-și să tripleze socialul părinților din această chestiune. Deci cum procedăm cu această spinoasă problemă a societății care, poate nu știți, plasează România pe primele locuri în UE la nivelul ratei de inactivitate, atenție, a cetățenilor care sunt în vârstă de muncă, nu a celor care au depășit 65 de ani sau a celor care sunt sub 16 ani. care e soluția? Ce spuneți? 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați pentru a intra în direct și pentru a dezbate fără patimă, cu calm, toată lumea această problemă. Vă reamintesc faptul că emisiunea se și vede live pe site-urile europa.fm.ro, busyday.ro și pe toate conturile noastre de Facebook. Bună ziua, Sorin! Bună ziua, Moise! În primul rând, vreau să-mi cer scuze, vreau să fac un comentariu înainte. Eu sunt plecat momentan din București în Oltenia și vreau să zic că o, o să fac tot posibilul să mă întorc până la ora 6 astfel încât să pot participa la protestul care are loc împotriva senatului, în fața Faceți tot posibilul să, să vă întoarceți până mâine la 6, că nu e azi e mâine, e joi la ora Din ce știu eu Mâine, pardon. Mâine la, <laughs> așa e, deci până mâine să deci, pot participa na, la acest. Vă acest, vă acest, luar acest dar azi. dacă nu văs. Bine că ați prins număr. Bine că ați prins linie, să vă. Deci mâine la 6 e protest în București, întrade. O să vorbesc mâine la radio despre asta. Stați liniștit. O să afle toată lumea, Sorin, dacă asta a fost Cine, Mai mult tine și mai oameni. În ce tine de ajutorul social. Eu cred că trebuie schimbată două lucruri. Modul prin care se acordă și uh, nu, um, și persoanele cărora li se acordă. În ce sens? Nu cred că trebuie schimbat cu bonuri sau cu alimente sau cu haine, pentru că și acestea pot fi vândute, pot fi schimbate, pot fi date pe băutură da, sau pe orice altceva. Da, dar e alt cash flow, ca să zic așa. Da, e alt cash flow. Dar și cu acestea, tocmai mici bișnițari, cum au fost numiți de colegul Pietreanu, vor putea manipula. Deci eu cred că ele trebuie acordate în alt sistem, nu de către primării, poate de guvern prin alte modalități la care rămâne să ne gândim. Și doilea mână, eu nu cred că ar trebui acordate celor care nu au serviciu. Tocmai pentru că ei cresc inactivitatea. Trebuie acordarea celor care au serviciu, celor care au uh, salariu minim pe economie, sau chiar mai puțin, astfel încât, pe o perioadă determinată, ei să fie susținuți, să se întrețină. Pentru că dacă noi acordăm în continuare, așa cum spuneau, celor zilierilor, da. Da, uh, noi, pe de o parte, îi menținem aici, în zona de nelucru... Păi, stai, stai. Stați așa. Deci, eu comentez acum dezbacul dumneavoastră ce ați propus. Mie mi se pare total șchiop ce ați propus dumneavoastră. Nu vă supărați pe mine, Sorin. Deci, ziceți unul să nu mai dea autoritățile locale, ci să le dea guvernul. Când, de fapt, ați fi putut să spuneți, domne. da, dacă, de exemplu, nu poate să reintre în social după ce nu mai au loc de muncă, după ce se termină cu viilor Adică dumneavoastră vreți o complicare, nu o simplificare a procedurii de intrare în social, când logica ar fi, băi, ai de lucru, muncești, ok, ai câștigat mai mult de 600-800 de lei, ai câștigat 2000, cât vine? 100 de lei, să zic, ori 20 de zile, că sunt multe sărbători religioase în care nu se lucrează în, în perioada asta, toți faci 2000 de lei pe lună, care înseamnă mult mai mult decât 500-600, sau hai să zicem... 700 de lei cât poate să fie socialul cu tot cu aloca alocații pentru copii. Dar după A, aia adevăr să adevăr poți să reîntri în social dacă nu mai găsești nu, de lucru. Pentru că, pentru că aici este, din punctul meu de vedere, capcana. Și distritate. A, ah, păi da, am terminat munca la vie, pe urmă intru în social și e bine, fain frumos. Nu. Deci el trebuie acordat pe un termen scurt. De no, asta vreau să moară de foame. Deci e musai să chine după... Vreau să fie susținut să găsească în continuare de muncă. Și să uh, lucreze în continuare, iar în momentul în care el, pe o perioadă determinată, acumulează și uh, salariul minim pe care l are ca zilier, da, pentru că majoritatea așa lucrează. Na. Și Ce vorbiți social? dumneavoastră? 1000 de lei pe zi salariu minim? Cum? E dublu decât salariul minim? Sorin? Asta. Da, asta în, în situația în care salariul este mult, astfel încât el să fie, să fie o sumă care să-l facă pe om să-și dorească să lucreze în continuare. Pentru că dacă el rămâne în ajutorul Știu, social, dar, okay, ok, am înțeles intențiile dumneavoastră și probabil că sunt cele mai nobile, dar aș vrea să vă atrag atenția că a doua propunerea dumneavoastră este de fapt o creștere, indiferent de pretext, a salariului minim pe economie, care, oricât au criticat-o unii și alții, inclusiv eu, măcar a mai mărit diferența între social și unul care lucrează. E adevărat că i-a cocoșat pe patroni Și dăm în altele acum 0372069599 Bună ziua Ioan Bună ziua Bună vă ce, Sunt de acord cu ce a spus uh, Alte vorbitori meu Dar uh, uh, aș vrea să vă spun Nu sunt de acord să-i dai deloc Așteptul social pentru că Sunt atâtea de multe locuri, uh, locuri de muncă în România Încât nu avem oameni uh, Pentru toate locurile de în muncă În anumite zone, în Ardeal de exemplu de, deci eu sunt de Moldova. Eu. De la Bacău, de sunt unde sunteți? Un mic întrepr întreprinător. Nu, din Neamț. Neamț, da. uh, Am nevoie de oameni să-i angajez. Să le dau salariu frumos. Deci nu salariu minim pe economie. Nu vine un tânăr. Toată forța de muncă care o am este peste 45 de ani. Ce fac eu? Peste 10 ani. Mhm. Uh -huh. Sunt care au ajutor social și el zice, bă, ia ajutor social, mă duc mai muncesc cu ziua 50 de lei pe zi, o masă, o băutură, o sigară, nu vine să învețe o meserie. Și, apropo, aș vrea să vă mai spun ceva, să, vrea să faceți o emisiune cu meserii, despre meserii, despre meseriași care s-au realizat, pentru că în România văd că se dă doar accidente, furturi, um, Vreți să fac, uh, adică, da. deci noastră vreți să fac propagandă muncii, asta îmi cereți, Ioan, să înțeleg? Da, da, munci și meseriei și meserie, Doar că de că curiozitate așa, un... doar de curiozitate așa, că cred că după aceea o să am da. și o nevoie de lucru, știți? Uh, ce oferiți noastră de lucru? În ce meserie? Deci eu în confecții metalice. Bine, vă mulțumesc pentru telefon Nu mă încărt foarte tare, deși să știți că am făcut atelier în liceu de lăcătușerie un an de zile Dar va trebui să o luați de la zero cu mine Am reținut totuși ideea și e importantă În caz că n-ați observat niște ani de zile am făcut reclamă muncii la televizor Acum o dezbatem 0372069599, Tina, bună ziua Bună ziua, ceea ce discutați dumneavoastră acum De fapt sunt niște efecte ale unei legislații proaste și o de gândire și de competență a celor care fac legi, pentru că există alternative la ajutorul social. Ia spune. Și... Care s-a lect? E ok. De în liceu cred că putem să prezumăm, Tina, că, ce a zis și Petreanu. Politicienii noștri, în multe cazuri, sunt niște ticăloși. Vorbind dacă vreți mâine, uite despre faptul că vor să mărească acum pensiile cu 25%. E un bluf, evident. Adică, dar ne păcălești bătrânii cu asta să meargă la vot. Asta fac ei. Ok. Deci, hai să nu pierdem vremea, Hai și să, să găsim soluții. Tinerii termină liceul și le se dă un ajutor social. Din start îi obișnuiește cu lenea. Apoi, nu, nu, nu, nu, nu, atenție, acela este ajutor de șomaj. Trebuie să facem cu toții diferența între... Ăla, să știți că îi formează. Tina, trebuie să facem cu toții diferența între șomeri și persoane inactive. Diferența este că un șomer își caută de lucru, iar dacă îi se oferă, poate începe lucru în două săptămâni. Deci legislația asta încurajează lenia. asta e toată problema. Și să știți că păi um, ajutor social este și pe, foarte mulți au pensie de boală și de handicapați, fără să fie. Inclusiv în guvern și în instituțiile statului, dacă îi căutați plin de pensii de boală și de ajutoare tot social. Este o altă problematică, nu ați propus o soluție, Tina. Da, uitați. Dacă cei care nu au de lucru hmm. să se facă, de exemplu, o inventariere în sate, a caselor și a pământurilor libere, ci să li se ofere posibilitatea să se întoarcă la lucru, la țară. Ce înțelegeți dumneavoastră prin pământuri libere? Păi sunt după atâtea pământuri nelucrate și case părăsite. Mm, nu e chiar așa. De ce nu se ar întoarce acolo? De ce să stăm toți la oraș, să ne angajeze cineva, să mâncăm o treburile aduse de alții, să căutăm să lucrăm pentru alții care investesc în România, când eu am pământul meu, am casele mele la țară, am. Păi și le lucrați? S da, se pot lucra, dar hai să-i oferim Deci nu o le lucrați, se pot lucra. Se pot lucra. Deci nu ce le lucrați. spunea domnul de dinainte. Tina, de deci că nu le lucrați, de ce nu răspundeți la întrebarea asta? Ce anume? De le lucrați le sau lucrăm, nu le lucram? Care, care vrem le lucrăm și care nu avem încotro. Și, și pe celelalte de ce nu le lucrați? Păi, nu pot pe toate. Eu lucrez pentru mine și eu mă gândesc la mine. De ce, păi să... de ce mă angajați oameni? Ca să nu stea oamenii în social, angajații dumneavoastră. Să, să se angajeze ei și fiecare. Pentru deci, că nu e rentabil. Pentru că nu e rentabil de aia nu faceți dumneavoastră din agricultură afacere. Pentru că e foarte greu să faci din agricultură afacere, mai ales dacă nu lucrezi pe foarte foarte în spura Nu este foarte greu. Legislația este proastă. Mie nu mi s-a părut. Vă mulțumesc pentru telefon. Totuși, nu mi s-a părut că ați uh, propus o soluție. Să nu vă supărați pe mine. Aici nu e antena 3. Noi nu scuipăm în foc și blestemăm. Pur și simplu căutăm soluții. Ia asta înțeleg eu prin dezbatere. Vă rog să nu vă sperați. 0372069599. Sergio, Sergiu, bună ziua! Salut, Moise! Uite, înainte să intrăm în subiect, să nu uitați că mâine se iese și la cruză Mai în glumă, mai în serios. V-am dat share pe Facebook. Deci dacă mai, dacă mai faceți proteste pe undeva, eu vă dau share pe Facebook altceva ce pot să fac. Și o să vin și eu la București, în <sus> BNR-ul. <laughs> bun. Așa. Uh, bun, în legătură cu subiectul Mă gândeam să s-ar putea face un experiment Într-adevăr, e supus eșecului Orice experiment, dar putem încerca uh, Ideea e așa uh, Păi da, da, vedeți Atenție mare cu experimentele astea Cu viața oamenilor Mare atenție uh, da. Ai dreptate, bun, socialul transformat În niște cursuri Pe durată limitată Și după, aia, după acele cursuri Oferit, uh, oferit un internship în tuturor O probă de lucru Vă ce dumneavoastră la mine la țară Să le ziceți la oameni Băi, veniți în internship Bun, hai să nu fie internship Dar știți cum zice în limba română? de curios, știți ce înseamnă internship în limba română? O greșesc dacă zic probă de lucru? Da, greșești. Este practică, de fapt Îi ziceam noi practică pe vremuri Că mergem în practică, ăsta e internship Exact Bun, imaginează-ți o combinație din asta Curs de, nu știu, bucătar, pantofar Uh -huh. Și apoi trei luni de zile. Să, să și nu Da, din ce, știu eu, din ce știu eu, în momentul de față, guvernul lucrează la așa ceva. Anunțat și Cioloș chestiunea asta. Uh, ei lucrează la un program în care patronul pantofar să găsească oamenii, să-i specializeze, să-i angajeze, iar tatu să-i uh, deconteze din cheltuielile cu specializarea. Uh, însă tema de astăzi este alta și mare, mare atenție, Sergiu. Deci, noi acum nu vorbim uh, despre faptul că, mm, că n-ar avea ce să lucreze. Mă înțelegeți noastră? Noi acum avem o altă problemă. Vorbim de un caz concret și știm cu toții că sunt multe așa în care se găsește de lucru și oamenii nu vor să lucreze din rațiuni care sunt subiective sau obiective. Le dezbatem. Bună ziua, Puiu! Bună ziua, Moise! Vă ascultăm! Am mai vorbit de vreo două ori. Sunt, blător, sunt și eu. Mai mult sau mai puțin și eu jurnalist și m-am ocupat cu investigații pe tema asta. Să vorbiți mai aproape de telefon, domnule jurnalist, vă rog. Da, da. Prima problemă este în legătură cu această chestie cu culesul strugurilor. Nu vă aud a... deloc. Vorbiți mai aproape de telefon sau ieșiți de pe speaker ca nu se înțelege ce spuneți. În legătură cu uh, lucrul la culesul strugurilor. Da. Așa. Lucrurile sunt cam așa. De asta nu merge lumea la culesul Au venit cei din Ardeal, nu au venit cei din, uh, din apropiere. Pentru că se garantează, nu se oferă 100 de lei pe zi, se garantează. Ei, pentru 100 de lei pe zi trebuie să faci 150 de găleți, iar masa se reține din uh, banii pitariei la urmă. 150 de găleți este aproape imposibil de făcut pentru oamenii care nu au cureșt struguri niciodată. Deci rămâi până la urmă cu vreo 20-30 de lei pe zi. Vă spun în cunoștință de cauze, eu am fost cu un prieten numai să mâncăm struguri și n-am hrit cu chestia asta. Cumva Cuma, ala, de unde să mâncați struguri? De acolo, eu cu am nu Nu, nu ne-am dus să câștigăm bani, ne-am dus să mâncăm struguri. Un prieten nu în fine, asta este o mai mai anecdotică. Dacă e așa da? cum spuneți dumneavoastră, nu așa e credibil este. ce spuneți. Să vă spun de ce. Pentru că au venit 50, asta. uite, în adevărul, da? Zice, sunt 50 da, de oameni veniți da. din Moldova și 30 din Ardeal care, au, lu, care lucrează pe aceste joburi. Da, da. Și au da. putut să muncească. Deci acum ajungem la subiectul uh, emisiunii. Faptul că aceste, aceste persoane care iau ajutor social nu sunt niște oameni buni de muncă, mă esenți. Eu, eu sunt într-un oraș e, mic. Acestea sunt niște oameni care, pardon de expresie, sunt niște epave umane. Și nu pot decât să supraviețuiască din acest ajutor social. Nu pot să-i recalifici, nu pot să faci nimic cu ei. De ce? Nu mai sunt buni de muncă. Asta sunt cu epavele umane n-am înțeles-o. Așa sunt, sunt oameni care au ajuns la marginea societății, nu mai sunt buni de muncă, sunt oameni storși de, de, de puteri, oameni, cei mai mulți, pardon, de Sunt oameni ajuns, tineri, cei mai mulți, Puiu, bateți câmpii, iertați-mă, sunteți jurnalist, spuneți, da? da. Puneți, unde, unde, unde sunt, eu nu sunt bine. unde sunt, eu nu sunt tineri. Asta sunt nu ajuns înseamnă ajuns că trebuie ajuns să ajuns. generalizați, citiți articolul la din da. adevărul dacă sunteți jurnalist. Da. da. Pentru că, să vă spun de ce, m-am enervat, îmi cer scuze, Puiu, vă mulțumesc pentru telefon și vă urez la revedere. Cu acest tip de gândire mai avem un pic și bă, începem să... Nu știu ce să facem cu marginea societății, că nu vreau să dau nimănui idei. România în direct, la Europa FM. Te ascultăm. N-ai, domnule, ce să faci cu asta. Sunt cetățenii noștri și-s vreo 3-4 milioane, estimați... Deci nu ne jucăm cu lucrurile. În momentul de față, România este, din punct de vedere al forței de muncă, efectiv, la dimensiunile unei țări, precum Ungaria. Și ei au această problemă, dar nu atât de mare cum e la noi. Hai să ne trezim, hai să le dăm o șansă Hai să căutăm soluții Nu să zicem nu ne interesează Sau cum vreți, dacă nu vă interesează Poate nu mai intrați în direct la această emisiune Nu tolerez astfel de atitudini Care sunt, nu faci naziste de-a dreptul 0372069599 Adrian, bună ziua Bună Moise uh, Ai zis mai devreme la ce mă gândeam eu Cred că cea mai bună soluție ar fi Ca statul să direcționeze banii ăștia Care merg în ajutor social către firme care vor să angajeze oameni și să-i ajute să-i califice și să-i aducă sub o formă sau alta la muncă, să-i stimuleze și pe patroni, dar și pe oamenii care au ajutor social. Există să... astfel de programe pentru șomeri. Faceți diferența între șomeri și asistații. Da. În cele mai multe cazuri, asistații nu își caută de lucru. Iar da, cazul și... ăsta ilustrează faptul că nici nu au motive, din rațiuni obiective sau subiective, am zis eu, să lucreze atunci când li se oferă. Da, bun. Hai să nu le mai oferim, să le oferim știu eu, o alternativă. Adică ori primești bani mai puțini, ori te duci și muncești undeva te califici. Că nici asta nu e o variantă să susținem toată chestia asta la nesfârșit, pentru că pe asistanții asociați sociali plătesc eu, tu și altul din banii pe care noi îi dăm la stat până la urmă. Și oamenii ăștia tot timpul să fie o povară pentru, pentru stat. Nu e o mare povară, să știți asta. Adevărata no. povară este faptul că noi suntem noi ca țară, suntem din punct de vedere al dezvoltării și al uh, capacității de a merge mai departe sub potențialul nostru de 19 milioane sau cât mai suntem pe aici? Da, măi, asta înseamnă educație care trebuie făcută de mici. Așa. Pe care la, dacă pe niște oameni la 30-40 de ani și ne apucăm să le explicăm. Cum nu nu mai avem ce face cu ei. Sunteți în dilema lui Puiu. Nu vreți să-i <coughs> executăm, domnule? Hai, vă întreb, în, vă nu, întreb nu, direct. Nu, departe par, de, de mine. De păi, parte dar nu, dar abordarea asta. este extrem de egoistă. Încă o dată vă spun, nu mai putem să ne dezvoltăm. Nu mai putem să ne dezvoltăm cu actuala forță de muncă. Ne mai trebuie și investiții adevărat, și infrastructură adevărat, dar ne mai trebuie și oameni, domnule. Ce facem? I-aducem de afară atunci, să? Nu știu. Spuneți dumneavoastră. Păi nu, eu asta zic că ar fi o soluție. Să încercăm să îi lămurim, să îi aducem cumva la muncă și să nu stea tot timpul pe banii statului. Pentru că masă de manevră pentru politicieni. Deci statul ce ar trebui să facă concret? Vrea tu să încurajeze, să zic, firmele mici, mijlocii. Cum o zi domnul de mai devreme, care are nevoie de oameni și nu găsește. Da, domnule, uite, îți dau ajutorul lui social, integrează-l pe omul ăsta, fă ceva cu el, dă-i o meserie la mână. Hai să vedem, nu știu, trei luni, șase luni, 9 luni, un an de zile. Dar să încercăm să facem ceva tot timp cât discutăm și nu facem nimica, egal cu zero. Ajutorul social să ajungă la firma care angajează una, un asistat, da. ziceți dumneavoastră. Da, da. da. da. Interesant, hai că ajungem undeva. 037206959. Vă mulțumesc până la urmă, Adrian. Bună ziua, Nicoleta! Bună ziua! Ați fi o idee să ajungă ajutorul social sub formă de, la firma care îi angajează, sub formă de. Sunteți patron, nu i așa angajator. Nicoleta. Sunteți patron. Da, dar problema este că nu vor oamenii să se ducă la muncă indiferent că până la urmă este și simulentul angajatorului să aduci șomerii la muncă și șomerii preferă să stea în șomaj. Cred că ar trebui cumva uh, detaliat foarte bine sistemul și principiul pe baza cărora se dă acest ajutor social. Cei care sunt într-adevăr bolnavi sau au alte probleme de nu pot să muncească, ok să primească ajutor social după o verificare foarte strictă. Ce vindeți Dar noastră cei... Nicoleta? Păi ce zic? Să fie ce, ce vindeți, vă întreb noastră patronul Nicoleta, ce vindeți? Eu nu mai vând, pentru că era chiria prea mare. Eu acum sunt independentă, muncesc să-mi cresc copiii și să susțin ajutoarele sociale ale celorlalți. Despre asta este vorba. Deci soluția, spuneți dumneavoastră, ar fi să nu se mai dea deloc ajutoare sociale decât acelora care nu sunt în capacitate de muncă. Să se stabilească niște criterii uh, exacte, cei care într-adevăr nu pot să meargă să muncească, da, să beneficieze de ajutor social, dar cei care sunt buni de muncă sau care pot fi reprofilati, să fie ajutați să se completeze sistemul, să fie ajutați să se reprofileze și să fie băgați în câmpul muncii. Să știți că, că, sunt, că sunt zone în care nu există, și chiar în Buzău, eu am făcut găsiți pe site-ul bizidei.ro. Eu am făcut acum 2 ani de zile un reportaj la Buzău cu o familie de. Cum se cheamă Victor Comunaia? La Comuna Luciu, așa, că am uitat. Deci, îl găsiți pe site-ul, să vedeți acolo, mă explică foarte clar. Deci, trebuie să meargă 40 de kilometri până la Buzău ca să aibă o slujbă, pentru că în satul lui nu există, vreo, în afară de două crâjme, nu există nimic în sensul ăsta. Ce faci într-o zonă din asta în care pur și simplu nu există de lucru? Sigur că va mai dura ceva, se creează un potențial. Poate într-o zi o să vină cineva și o să-l caute pe asistatul Costel și o să-i zică tu tragi la coasă bine, hai să cosești sau nu știu să facem o firmă împreună. Însă până atunci... 0372069599, Cristian, bună ziua! Salut Moise, uh, bună ziua! Uh, apropo de subiectul de mai devreme Sunt într-un județ în care unele firme Se chinuie să aducă oameni Și trimit autobuze la 40 de kilometri să aducă și Nu, prin Moldova E în Moldova, Ia, e, în Moldova. e în Iași E în Iași. Și știu din surte că se chinuie să atragă oameni Și merg prin sate Au benere inclusiv la 40 de 50 de kilometri Chiar și în județul Vaslu Ziceți, domnule, firma, Zice -a firma. T -a t -a t -a. ce firmă? firma? Nu, sunt cine automotiv N-are rost să le, fac, să le fac reclamă Dar e Liru Cred că Liru este una dintre ele Sigur e de fapt una dintre ele care caută Și nu găsesc Se chinuie și nu găsesc e, Asta o știu sigur Vorbim cu oameni de acolo Acum, întorcându-ne la partea asta Ce aș propune eu ca soluție În județele în care există companii Care angajează Cei care au sunt social sociali și nici măcar n-au catadixiți să se ducă la interviu, să facă un efort să se integreze, stați. lor le-aș Stai, Stați, stați. Ok. Interesant cum a spus problema. Să vă spun o chestie. Eu fiind de la țară și interacționând, nu-l tăia pe Cristian, că mai vreau să mai vorbesc cu Cristian. Deci, cunoscând mentalitatea oamenilor de la țară, vă spun că cei mai mulți dintre asistații sociali se consideră șomeri. Și mulți dintre români Achei. îi consideră șomeri pe asistație social. Diferența este foarte mare, v-am spus, un șomer își caută în mod activ de lucru. În general, Achei. oamenii de la țară care nu au slujba așteaptă să le cadă de sus. Nu sunt integrați în această societate informațională în care trăim, mă înțelegeți? Și dacă au un Achei. smartphone, să zicem așa, prin nu știu ce minune, și presupunând că au internet gratuit de la compania de telefonie mobilă, nu știu să caute un job pe internet nu înțeleg păi, aceste concepte. Au să vorbească cu rudele pe pe el, dar nu au învățat să facă pasul următor. Într-adevăr uh -huh. e dureros pe partea asta, cum spuneți, pentru că la țară cunosc oameni care angajează zilieri, da, tot în județul Iași. Le e greu să găsească și zilieri da, mă asta. și spun, da, mă social decât să vin să car la tine cu cârca, mai bine stau acasă. Nu, am e o problemă vie, cu asta. Deci, doamne, via... deci la vie e mult de muncă. Sunt vreo 15 prașile, dacă mi-am eu bine, de la bunicii mei pe an. Deci, plus culesul, plus tăiatul, în primă... e de mult acord. de muncă la o vie. Problema este că oricum e muncă sezonieră. De la cazul ăsta am pornit și așa sunt toate în agricultură. Adică lucrezi o lună, două, să zic, maximum, după care... Acasă. Da, după care acasă Din păcate aici spuneam uh, Cum spui tu, sunt județe în care e greu Că nu găsești joburi, acolo mi-e e greu Să găsești mie o soluție așa instant Dar sunt județe în care sunt joburi Și propuneți și să ce? Să aplicăm fără... diferit legea în funcție de zonă? Da, aș propune dacă ai Aș spune ceva de genul ăsta Știu că pare simplist acum Dar aș spune ceva de genul ăsta Atât timp cât ai posturi Și tu nu te-ai dus măcar Și-ți confirmă compania că te-ai dus acolo da, și că ai trecut niște interviuri și celelalte lucruri, nu mai primești, pentru că tu n-ai făcut nici măcar minimum ca să încerci să te integrezi. În afară de asta, poate se combine și cu ideea de mai devreme, care a spus-o foarte bine. Dacă tot îi integrăm, dacă, dacă tot m-am dus la interviu și constat că nu-mi găsesc eu ca firmă specialistă, zic cum mi-aș dori, hai că iau, îi învăț, dă mi sub formă de, într-un fel sau altul, ajutorul ăla social. Aș face chestia asta, dacă toți sunt idei, la studia, aș vedea cum aș pune problema. Începe... Pentru că după aia, da. Spuneți. după aia, ar apărea probabil și companii judetele astea mai defavorizate, știind că poate să găsească. Forță de muncă teoretic mai ieftină și facilitări. Vă mulțumesc pentru aceste opinii, Cristian. Totul e ca, început, ca, ca am început această dezbatere. Eu o să insist pe ea. Cu cât o să ocolească mai mult politicieni în această toamnă, cu cât o să insiste ei pe ajutoare sociale și de orice fel de gratis, eu o să insist și mai mult pe acest tip de, de dezbatere. Însă, vedeți, v-am spus, lucrurile sunt complicate sunt extrem de complicate, mai ales că în foarte multe cazuri vorbim de o forță de muncă care este necalificată, de aia se duce în agricultură. Oamenii nu știu să facă altceva, nici muncă uh, mai calificată în agricultură nu știu să, ce să facă, pentru că în momentul de față, v-am zis, agricultura din România s-a mai tehnologizat, nu se mai ară cu carul, dacă cu boii, dacă dumneavoastră vă, vă imaginați chestia asta. În momentul de față, marele firme și-au luat tractoare, îi angajează, dar puțin, ca utilaje, și atunci... Unde să angajăm? În construcții? Și acolo există calificare. Eu o întreagă poveste. Bună ziua, Emil! Bună ziua! Vă ascultăm! Tot din Neamț am și cum spunea și... din Moldova la România în direct astăzi. Vă mulțumesc pentru asta, vă ascultăm! Da, cum spunea și antevorbitorul meu, marea a noastră a micilor întreprinzători este lipsa forței de muncă. Eu, spre exemplu, vă dau un simplu exemplu concret. Caut vopsitori industrial. vopsitori care să vopsească lemn, MDF, pentru un mic atelier. Nu găsesc, nu există program, nici susținut de guvern, nici pe fonduri europene, nici... Nu există nimeni în România care să producă un astfel de vopsitor industrial, în momentul de față. Calificați-l, dumneavoastră, de ce nu? Oricum tot la asta o să ajungeți, că n-aveți de ales. Da, eu sunt perfect conștient de lucrul ăsta. Asta voi încerca să fac. Dar eu, neștiind să fiu vopsitor, nu pot să calific un om neavând această meserie. Mie îmi trebuie un om calificat. Nu pot să mă apuc eu administrator sau, hai să zicem, patron, da? Nu pot să mă apuc eu să-l calific eu. Eu vreau un om calificat. Am pot înțeles fi... ce vreți dumneavoastră, dar acum vorbim despre dar... asistență socială. E o dezbatere dar... asta. Am mai făcut-o și o să o mai facem. Dar acum vă întreb ce facem cu sistemul de asistență socială? Asta este marea, marea problemă. Foarte mulți Aici, cel puțin în neam, foarte mulți dintre cei care sunt asistați sociali nu vor să muncească, cum spuneați și, și dumneavoastră, nu vor să se ducă la muncă. Sunt, cunosc, cazuri care preferă să stea acasă pe ajutorul social. De ce? Să mă duc la ăla să-mi dea o de, de lei salar când ar trebui să muncesc. Așa stau în față, în fața blocului, joc babaraze, joc table și... E păcătoasă generalizarea noastră. Nu, nu din start. Este, este, deci, este ideea așa, așa domnule. Emil, de la asta a plecat dezbaterea. Că și acolo unde există voință, și chiar dumneavoastră vedeți că vă contraziceți în momentul ăsta. Cum am ajuns, domnule, eu să-i să apăr pe asistație social. Atât de duri sunt ascultătorii acestei emisiuni, Emil. Deci dumneavoastră vă contraziceți, ziceți, nu găsesc, pentru că nu există niște uh, o școală care să-i specializeze pe această meserie, după care dumneavoastră tot ziceți, veniți și ziceți, domnule, dar nu vor, nu e adevărat, sunt leneși. Nu, nu toți, nu generalizăm. Da, aici am greșit îmi cer scuze. Nu generalizăm, dar marea majoritate, undeva la 50, 60, 70% poate, din cei care sunt asistați social, nu vor, nu vor să caute mai departe. Nu știu. Pentru asta... Propuneți guvern... ceva. Păi, asta, asta încercam să vă spun. Pentru asta guvernul ar trebui să caute o soluție, să-i să motiveze cumva, să le... Propuneți Oferi dumneavoastră ceva. Cursul de calificare, în orice fel de meserie, o școală de meserii, nu mai avem școli de miserii. Cei care stau și zic, domnule, eu nu găsesc de lucru, sunt fermier sau, mă rog, șofer pe, pe, pe tractor sau macaragiu. Eu sunt macaragiu. Altceva în afară de macaragiu nu știu să fac. Am 45-50 de ani. Nu știu să fac altceva. Omul ăla, cum se poate angaja în altă parte? Cum ar putea el să devină? Nu știu. Spre exemplu, vopsitorul, în cazul de față. E așa greu? Da, pentru că aceste cursuri de calificare nu există. La azi o femeie, la, la, la NEAPS cel puțin, sunt două, trei cursuri de calificare, în croitor, în industria alimentară și nu mai știu ce... Ok, v-ați făcut înțeles Emil, cred că aveți dreptat, adică în mod sigur, în mod sigur problema educației, că asta să știți cu calificarea ține de educație când, la, în general când vorbim de educație ne gândim doar la uh, olimpici la, nu, asta înseamnă educație, problema noastră acum este că iarăși educația o atașăm în mod necesar copiilor fără să ne gândim, băi, avem oameni de 30, de 40, de 50 de ani care au nevoie de acest tip de educație 037-2069-599. Nicolae, bună ziua! Bună ziua! Dați încet! Da, o încet. Da. da. <gri> uh, și vreau să vă, vă relatez. Am ascultat de minute bune. E evită una doar să văd. Problema se spune... <cute> uh, uh, da. uh, Nicolae, vă rog, eu opriți radio când vorbim, că nu se poate altfel. Da, da. Okay? Uh, problema se pune la premiera care vine în, în urma... Nu urma noastră. Deci nu se asigură, deci pentru copii, pregătirea necesară. Și doamna tot, pa -tot patron, sunteți și dumneavoastră Nicolae? Nu, no, nu, sunt inginer. <gânt> Am crezut că numai A patronii bun ascultă, bun ascultă această emisiune, adică dacă n-aș vedea datele de audiență, că nu știu dacă avem uh, patronii în no, România. Sunt inginer de meserie, sunt tărani Ok. Am dat un exemplu de Buzău Buzoia sunt și eu de la țară. Numai că se poate pune problema de la țară, de navetă, de distanță. De ce? Important este să vrei să mergi. Sunt locuri disponibile și la ora actuală, chiar în Buzău, chiar peste tot numai a zurei, chiar dacă nu e pregătirea necesară. Nicolae, spuneți repede a... o soluție că trebuie să scurtezi discuția noastră, de că să aude rău. Trebuie să umblăm la școli, da. să pregătim copiii, nu să le dăm le și iPhone-ul, să le sprijorăm uh, orele și de... Și de asta va produce rezultate în... în... Nicolae, asta va produce rezultate în 20 de ani din momentul în care începem. Eu vă întreb până atunci ce facem cu socialul. Socialul? Da. Socialul nu e bun pentru cei care stau la Bine, mai gândiți-vă, vă mulțumesc. Tudor, bună ziua! Tudor? Tudor. Salutare! Vă ascultăm. Uh, ideea cu socialul, socialul cel puțin din punctul meu de vedere, este o formă de încurajare a nemuncii, nu a muncii. Nu știu, eu am oarecum viziuni de dreapta, nu de stânga Tot ce am văzut în stânga în țara asta înseamnă de muncă Pensii, ajutare sociale și așa mai departe Nu, o ar la n-a recunosc că asta este nu Poate de ardeleanii, fiind mai aproape de... A, zice că sunt chiar sălăjean după cum decid Nu, Parcă vorbesc cu Cioloșa acum când era în Parlament Aproape, vedea vecine, Cluj, da Deci încurajează pur și simplu ne munca da. Pentru eficientizarea problemei cu ajutoarele sociale, asistații social, zicea o doamnă ceva și la început se discuta de schimbarea modului de, de acordare a acestor ajutoare sociale sau asistați social, cum vor fi ele denumite până la urmă în legislație. Pur și simplu, le poți da bunuri, pichete sociale haine, dar nu bani. În sfârșit, nu un intervine, creștin. Nu, nu, intervine neapărat, nu intervine neapărat bijnița pentru că, într-adevăr, sunt cazuri de oameni care, efectiv, au nevoie. Au probleme fizice. Nu, putem nu, vorbim, despre probleme cei care, probleme, nu vorbim despre cei despre care, care, care nu sunt în, în capacitate de muncă. Mare atenție. Nu vorbim despre, vorbim despre oameni care sunt în vârstă de muncă și au capacitate de muncă. Nu vorbim nu nici există. chiar de cei care sunt un părinte sau au genul acesta de problemă. Nu, eu mai am, mai am o vorbă. În lumea asta și în țara asta, cel puțin, și în lumea extrapolând, nu există, nu se poate. Doar numai nu mai vreau. Efectiv, nu vrem să muncim. Bun, ziceai mai devreme că ascultă numai patronii. Bă, includ și eu o categorie asta a patronilor. Nu-mi place să mi se spună patron sincer. Sună așa oarecum latifundiar. Nu-mi place. Dacă ați crescut în comunism. Asta... Nu-mi am crescut stânăr, am avut tot ani la Revoluție Și atunci de ce e pe orativ patron? Nu-mi place pur și simplu, nu sună bine, cel puțin pentru mine Și și mi au spus, suntem colegi de muncă, eu sunt la propria în firmă Poți să vă zic angajator? Poți să vă zic angajator? Da, Vă mulțumesc, vă mulțumesc Sună mult mai bine Bine domnule angajator, vă mulțumesc, mai sunați la emisiunea noastră Că îmi plac opiniile noastre Cosmin, bună ziua Salut Moise, foarte scurt Uh, am stabilit că persoanele care primesc acest venit minim garantat nu sunt pensionari, nu sunt persoane încadrate uh -huh. în venituri cu, nu știu, pentru bol sau handicap sau uh -huh. alte lucruri de genul ăsta, da? da. Uh, Logica m-ar duce cu gândul că sunt persoane apte de muncă. Chiar sunt. Bun, atunci, dacă am reușit să considerăm venitul minim garantat un job cu atribuții, cu responsabilități, se poate că n-ar mai trebui să avem o problemă cu acest venit minim garantat. Ne, stați că vă... Deci, din păcate, nu mai am timp. că Unde vreți să ajungeți? Hai, scurtați-o, Cosmin, că se termină misiunea. Vreau să ajung cu gândul că orice persoană care primește acest venit minim garantat este înregistrată într-o comunitate. Acea da. comunitate are buget de dezvoltare. Aceste persoane pot fi... nu are buget în... de dezvoltare. Donle, Cosmin, iertați-mă. În țara noastră, în momentul de față, doar 20% dintre comunită comunități se autosustin... M-ați înțeles? Din, din acest, ca să știți despre ce vorbim. Punct. Și multe Existență. dintre ele nu se autosusțin și din cauza acestei apăsări. Cosmin, de mă, mă, mă, mă omoară colegii da. de la știri, că am depășit deja. spuneți mi o concluzie. Ce ar trebui să facem? Să privim venitul minim garantat ca pe un job cu atribuții. Bine, asta și facem și în momentul de față. Atâta doar că, în multe cazuri, asistații sociali au un job acasă la primar. Și primarul primește și voturi de la ei și le dă și asistatul ăsta. Mai vorbim și mâine. Ați ascultat România în direct la Europa FM. O emisiune susținută de Banca Transilvania.